Ha uh -huh.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 me idon në fushën e besimit në Allahun Azza wa Jall, padyshimse njerëzit besojnë në Allahun Azza wa Jall, dhe njerëzit janë të lidhur me Zotin, por ju jo roll her ndodh që këto raporte me anjëllë lewala. Ky besim joni të jetë i prekur, apo të them edhe i njollosur me disa beshtytni që i japrin imazhin këtij besimi. Dhe duke i japur imazhin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 Premse, di kushtot duhet me boku, duhet me kthy kështu, ai tet duhet me kthy kështu. Do thot mbesin me kohë të tëra duke e kthyr të vdekurin anash djathas, majtas, eksponera fatkeqësisht. Ose për shkakum ndryme të tjera të ngjashme, të gjitha këtu në emër të fesë, në emër të sevapit e që sevapi dhe feja janë larg prej tyne. Atë që besutijës sonë të thas përta i ngjan kësaj dhe i takon kësaj kategorisë të veprimeve që bëhet në emër të fesë, por që nuk është prej fesë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 nga msyshshi nga ekeqja, një lloj hajmalie të madhe, ja kishin varr në qaf. Dhe kjo më inspiroi që pikëresht kur thash për besuednisë fillojmë nga kjo. Nga se fat keqeçe sht tek shumica njerëzve, apo teplot njerëzit, është e para për kjo beshtytni, bardhja e hajmalieve. Ku njerëzit për fatkeqësi të ndrushme, për sprrova të ndrushme, për s'munit të ndryshme, nuk hezitojnë, ma di asë nuk kursin paran këdretim që të paguajnë paratë të majme, të kata që i mashtrojnë, që të shruajnë hajmalia, e të bartin, e të i përmban regullove të caktuara, duke vendosin në uje, duke pije, duke mbajt e kuajt i qëfare, në amër të shërimit. Mirë, kjo është vëprim që bëhet në amër të fesë. Kjo është vëprim kërkurs nuk e bëhet në amër të Union për krahin e çdo partie politike dhe si simbol i kësaj përkrahje më kët hajmalit. Ja se nuk e bajnë hajmalin në, në në bazat e përkatësive të tyre politike, apo në bazat të përkatësive të tyre e, për shemb të etniteteve të ndryshme, nacionaliteteve të ndryshme e kështu me radhë. Por gjitha këto i bëjnë në emër të fesë. Andaj, në çfse bëhet në emër të fesë, i ta konfes islamike të cilet për këtë veprim, çka thot fesja për këtë veprim? çel njerëz e bëjnë në emër të saj. Se koha veprim që njeriu nuk e bën në emër të fesë, atë ai nuk nuk nuk jepëna ja përgjigje për ta. Ase nuk bëhet në emër të fesë, ne mund të shprehim mendimin ton. Se kjo për shembull me Islam do duhet të bëhet kështu. Mirëpo nëse nivperi është në emër të fesë, atëre duhet me vetë fen. Çka thot thëja për Hajmalit? Çka thot thëja për Nuska?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 ose fıstikun, nuk kan bëj unë me filon me fıstikun. Un kan të bëj me as çfarë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se kjo është feja. Në çopsi i kthemi fjalët e Allahu xhele wala, edhe fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do gjejmë se s'a përmend Hajmalia apo diqë e njëgjëshme me vë këtë dhe premjë. Gjithë mund shikua të ndëruar është përmendur në kontekstin negativ. është përmendur me një gjuhë qërtuse, ma dje me një gjuhë kërsnuse, që nuk ndalen hapsir tjetër, pas që të gjykojmë për këtë dhe premjës është ndalua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 Andaj, kur jemi të mjetët, që farë mjetët mund të përdon një musliman për shërem? Që farë mjetët mund të përdon një musliman për të mbrot nga një keqë? Që farë mjetët mund të përdon një musliman për dojnë nga kriza? Që farë mjetët? I duhet mjetët? Kësë një mjetët të dabët, i duhet të ndihmojme me mjetët saktuara për të silur vetës të onë mirëqenje, qofë shëndecore, qofë Islami kurset për mjetet shikuar të ndëruar, kur fetë për mjetet që do të përdor. Thot se mjetet që lejohet të përdoren, duhet të plotësoj dy kushte apo njërin pëthyen. Në çonse mjetë që ne e përdorim, nuk plotson njërin nga këto dy kushte, atëherë apo as njërin, as të parën as të dytën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 Çfarë është e drejtë Allahu ta zëojë? Së menjëherë këto kushte që duhet t'i plosën një mjet përqien i legitimuar që të përdoraj. Në çfarë do le rrafshi? Mjeti i parë është që ky mjet të jetë i legitimuar me Kur'an dhe Sunet. Pasham. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka përmendur se këndimi i surës Fatiha mund të shërbejë si shërbë.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 Allahu thotë në te ka shërim për njerëzit. A në ne e përdurim mjaltën si shërim, normalisht, me mënyrat e caktuarat e përdurimit, dhe e konsiderujmë se është mjet efikas për shërim, nëse Allahu e ka përmenë si shërim. A mund të përdurim mjaltëa si mjet për dyqtjet e për shambullë?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 Nuk lejuën nga si mjolëta se krymë këtë funksion. Nuk e ka legjitimuar Allah u gjellewana për këtë. Andë nuk lejuët që mjolëta të përdurët si mjetë mi gjithë qelsat. Nuk lejuët. Nga sa Allah u ka thënë fihi shifa në te ka shërim. Për shërim pa. Po. Për tër shka, të tërë shka? Duhet me vizotin. Nësa aista ka tregu, këtu ku fizuat mjolëta. A është e qartë? Dhe kështu që do mje tjetër. Su në në fati Përgameris ose dhe e ka përdurë si iloqë për smunit saktuara. Mirë, unë duha që surën fatja të përdurë edhe, për shambull, duha të përdurë edhe <coughs> për të vdekurin. Këtë në i të vdekurin i fatja. Abën, thime se Allah nuk e ka legjitimuar fatjan që tjetë edhe mjetë për këtë punë. Që të përdurë si mjetë për të i dërguar se va për të vdekurve tonë se ka legjitimua për këtë.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 Andaj refuzot. Nga se nuk kemi argument shajratik, për asë nuk kemi arsujetim logik, gjithë se këtu dyë nuk egzituin, mjeti refuzot. Nuk lejohet të përdoret, nga se bëhet shirk. Dhe këtu mund t'in shemboje shemboj të shumë këtë rejtim. Shemboje shemboj të shumë këtë rejtim. Tash, e kuptuam se si një musliman e përcaktoj një mjet për të përdorur.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 ata duhet marrin pot kaj rruza duhet me diçka të këptueshme s'kan ataq për, për lemin tyn është por të fundi që duhet ta bëj një vepëndija muslimanë mali nuk duhet të jenë faren kët listë s'u na duhet na du nuk kem nevojna na nuk kem nevoj na jemi të pasur kë drejtim shumë jemi të pasur nga se na pasuron besimi në Allah xhella uala i cili është i bollshëm për të na ndihmuar që të kalojmë nga çdo situat nga çdo sfidë çdo problem të të, të kalojmë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 Dvjen e mortja e çerrën. Subhanallahu. S'bën me kipt mortën, pse nuk bën? Nga se i ka ardë një nëse e mortja e ka çerrur. Kur dllë e vjen e mortja, kur ka qenë person e mortja, a e Mercuria që, që të vjen praktikisë të besodi. Ti kthemi Allahut Azrael. E shumtë të tjera që do të klasin për të Melena Allahu el-wala. Por filluam për Hajmalit. Ti praktikisim ato. Kurdo që thot sa bën ju ka gënjur. E them me plot policë. Si. Nga se ka fund kundet na sa që ka fol Allahu xha lalla dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Të praktikën hejmalia, ata që shkruajn hejmalia, largon epitynë. Kthejuni Kur'anit. Kthejuni fjalës Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Kthejni dhëqave lutjeve, namazit. Kthejni ilaçet. Allahu xha lalla ai ka bër. Përndyshë do të zbehet besimi ju. Do të zbehen raportet tona me Allahu xha lalla. E pastaj kur së kemi Allahun, çka na duan tjetër? Ajë që e ka humbër Allahë në Gjelle Huala. Ajë që e ka humbër për krain e Allahë, qëka ka gjithë? Qëka ka gjithë? Po krejtë bota muqunë me arrujtë, subhanë Allah, vëllaj një mizë e mbytë, me darësë Allahë Gjelle Huala. Një mizë e mbytë. Në qëfë se largohet pejti, mbrojtë Allahë të aso Gjelle. Në bërësën qëfë se një njëri e ka mbrojtë në Allahë Gjelle Huala. E janë vërsh ka si mëafton brojtë Allahu ta shoqëroj. A dhe mos tahumën këmbrojti kat për kraha për veprime të pa logjike, pa legitimoara, të ndaluara, të shëmtuara, për të qurtuara për to veprime me hup Allahu alahu ala. Me u përkrahni ti largoni nga fëmijët e juve këtu. Wallahi s'kem kurfër interesi që ti ndalim Hajmalia, nuk e kemi konkurrenc tregtare ata që bën Hajmalia, jo wallahi s'kem kurfër konkurrencë, s'kem nevojë të arsyetohemi.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 i mjaftu ushëm për tëra që na duhet. Por fat keq se kur bën ze vënësimet e panevojshme, atëra dobësohet, ky besim dobësohet ndikimi i tinit ton të, të përditshëm. Andaj shikoi nderuar e mësuam në rregull të artë, shumë të rëndësishëm, dhe gjithashtu kuptuam se feja për Himalajat thot nuk bën. Feja për potkunin thot nuk bën. Feja për syrin e kaltër thot nuk bën. Ngase Ka feja islame zgjidhje të tjera të mira, të shkëlqyeshme, efikase nuk kemi noi për të punë. E ata që janë të varfrën këndërtim, ata le të zbukurohen, le të jeshon me çka duan me potkaje me kuaje, me çka duan, ngasë varfria ua ka imponuar një veprim të ty. Na sim të varfër elhamdullillah. Na imi njeri më të pasur në botë kur bie fjala për besim. Na imi njeri më të pasur në fytyrë tokës kur bie fjala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 kota atil që është në aspektin e ushqimit dhe pijes nuk janë të varfër. Po në aspektin e fesë janë të varfër. Shkojnë në beturinat e marrin diçka. A blemi tyn e Zoti i u zoft. Po ne çemi të pasur, një i pasur që ka pallate, pallate ka gjithatë mjet. Nuk është turp me pa në beturinë që hanzi në kafshat bok me arti goj. Turp po është për të. Turp po është. Andaj këtu është të punëjë turp. Haj maliat. Podkoj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 Elhamdülillah, rahmani, rahim. U rikthyem përsëri sikur nderuar në emisionin ton dhe perfunduam në pjesën par, e parë sqarimin e temës që patëm ndërmend të flasim për tësontë, e çë kishte të bënte me hajmaliat apo beshtnitë e që në kuadër të tyre falëm për hajmaliat. Tashmë është koha që të bëjmë inkuadrimin nga ana juaj dhe sikur që na lajmërojnë kemi telefonatën e parë. Turni. Selam aleikum oz. Aleikum selam, rahmetullah. Do ta më bëni një pyetje?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 Së përkat takimit nuk ka numër të caktuar takimesh. Duhet të jetë padyshim një apo dy janë të mjaftueshme. Nuk duhet të tejzgjatet. Nga se disa njerëz nga një herë dëshojnë të dinë çdo sem detale e si bën ti, e si mendon këtë. Mendimin e njerëz që shkon të u pjekë një, është tash mund të thotë mendim të papjekur, por kur vjen koha thotë e ka zhvendim në pjekur. Është duhet të mirën për disa gjëra. Pamja e saj apo pamja e tij, familja një e kaluar gjendje fetore si është disa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 Përshëndetje komod. Aleikum sala mu talah. Do të kam ta bëni pyetje. Po. E e burr jam edhe djoli, nërmëveti duke qenë një nuk flosin që li vjet nërmëveti. Por ha këtu na në një ekra. Ky është dofi shop djoli i tre folve, po kë shoqi sidan tani në një ekra po qoftë, pantaltë të, të shkurtë jo. Po. Kur Një e kronio, e ka qipi shpijenje pridit, s'ka on shpijenje, a i përfej e do në metë, aben? Po, po. Kretë folënë, po që kë se danë. Nuk e, e ti qka, edhe e dyta. Gjolli jam i dyti, folënë dhëshkë në zara, dhe kërështimi, po më shonë në më stop gjëzitën, ka cilët në shonë familja një i njëtke që përshka fu. Po, e qartë, e qartë. Falënë dëjret, në autonimirë. Në autonimirë.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 në e çuat në namaznat maselë po dikat a lejohet me drita a lejon 5 pikë të momi a do ai ku dritë turnament me havit e çort në në do ti është problem amin e pastem pyetën e dytë do thotë që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 Mjekrën që e banë këtë djallë, për cënë sfeje ka marë? A e banë mjekrën që këtë djallë, për shkak se e banë, vëlla filen artisti që kam një një gjërgjë, apo e banë për shkak se ka bajt bon një pejgamber që ka pasam një Muhammed, për shkak e banë? Në që ditë, në vëllajat. E di që njerë jenë të frustruar, kam para gjukime të shumë, ta shka mjekër, i pagumë, pa diri kur krej me tu me këtë Diri kur këna me jetu për t'Halk, për dikon të të tërë. Unë e s'kam problem, po, qëka i thënë punë halkut për djallin të më? Po, qëka i në pun për të në të në të në vlo? A du është ti më prish me grunë tonë në shpi për halka? A më prish me djallin të shpi për, për halka? A për atje? Qëka ko gale? Nësa familje për nëndohet, për shemblë, vajzë dhe dhe në mund mbulu. Nona s'ka problem, mësë baba, Po bëjnë problem të madh vajzës për mbulesë, pse? Se pun tani thonë që Çika po të mlohet e as po të veti. Po thonë se kanë duan këta intrigosha, këta këta janë intrigosha. Kta kta ktan mallkum tak Allahu Jellalul Ala që fut intrigën familje. Sikojm interesin ton realisht çkjo mjekër, po i ka i kardë vëlla. A ko boz në fe mjekra, veti këto hojlar të kallzojnë. Nëse ka shpik mjekrën, dhash akt jo fetor çet e bisp.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 Nëse pin droga, alkohola, zot nuk bën diçka, atëre po është kiamet. Pse është kiamet loni dioll i më pas miqë? Pse është kjo e madhe kjo punë sot? Pse nuk është e madhe diçka tjetër? Pse nuk është e madhe që vajzat vijnë dëmtet nën shtëpi? Të, të, të ndrrën frajera javë për javë, kjo nuk është e madhe. Kjo nuk është për muqit për në shtëpis. Nëse nëse çetshamin kry, kjo është objekt për dajakë dhe për dëbim nga shtëpia.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 Probleme me panelin e pse bën këtë punë. Vallahi mos më konqë që është i uzuar nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se kish bëu këtë punë. Pa të dhënë ai çelfton mikrën. Ai çelfton mikrën, e ka luftu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Po dikush nuk e ka çën mikrën, e ka, do thot prinsip, mbi det vi kjo është problemica, heq pa problem. Kjo është çështja e tij në spërzihem atje. Por mu qumë luftu di kanë çik ka mikrën. Më detyron me, me rrumb mikrën. Wallahi ta din çkiniri çai ka shpa luft Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem de këtë do me plot përgjësi. Dajojë me ekran, me sfakun. Dhëm që me të i ka pastruar Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në çmu, me luftut i kanë që përdorën me sfak, di që e ke luftu Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Ka shumë me sfakon, sdim çka me sfakon do. Mbashit ne me sfakon sbohet. Për këtë na marr këtë me sfak. Për Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem tani kënaq. Antaj për këtë arsye edhe e përdorim.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 ekom një, një pyetje. Kurnavlo. Ambreva më mund të gënojë njëtë, edhe një pa kushte. A ke fikë? Dhe çfarë kushti kja? Po duhet me pas, më të thosë po. Po, vetëm sa nëse nëse lejohet në çfarë kushte. Në rregull, në rregull. Në rregull. Do të fangenë. Çfarë tës po? Andaj dua të them se ky konflikt familje duhet me, me duhet me thepfundu valla.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 mëslimantë të hershëme ka orë komunizmi, ka detyru me hek dhe tash ka me diqyrësi që ështët halal pa u rikëti që është duhet në njërsinës mëslimantë një këne mjekra po së të qovë nuk dhe me lëshu si ku dhe ashtë, nuk dhe me bëjt kejtë kompletasht në regullë, përlemijotit të din që ka bon, kur kur nuk qëtë pëjthejep se s'ki mjekra, asë nuk të shana asë në fëndon, absolutisht asë nuk ta konteston kur -kush Mi pas ti mëse kontesët i kujpë se ka mjekër. As mëse pëngat i kom se ka mjekër. Nëse vëllaj kjo është haram. Gjuna o kjo me pëngut i kanë me e pasu Muhammedi sallallahu alesallam. Kur djetë se të katër me dhebet, të Ebu Hanifja, Shafiu, Maliku, Ahmedi, mjekra është akt fetar, është veprim i legjitimuar fetarisht. Të gjithë djetar nuk ka djetar më bot, i pranuar që është, i njër që është, Nuk ka djetarën në botë për gjatë kejtë shekëve të islamit që ka thonë se mjekra është haram. Po s'kamër më është të mërlo. Më djetarë ka në më spajtim se mjekra është obligim apo është veç sënet, është dhe për e mirë, që të është më spajtimi. Por në konzru mjekën haram që me luftu dikën që e kalshu edhe me dituru me jekë, s'ka djetarën në botë që e thotë këtë punë. Andaj kushve prangështu i Islami te prej Muhamedit sasëm dëresat kush e lufton dikën për shkak mjekrës vetë po për punë tira ka mundsi me mjekër me konkurrenc ka mundsi me kon kësut e luftojnë për shkak të rënës ose vllazë për shkak mjekrës me drejtë ki vallaj po të luftojmë se nuk, ranas, nuk zvjedhas, ka mashtrua vllazë për mjekër me drejtë ki vallaj po të amë s'ka kur gjë as nuk ka rënë as nuk mashtronas zviedas s'ka probleme vetëm se ka mjekër vallaj atë haram e ki.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 Për sallallahu xhellahu vela që ju paiton juve, paiton musliman që të largojmë këto beso tipe shtëpive tona, këto paragjykime për shtëpive tona. Të paitojmë ndajmën të fesë. Djali pse ka mjekër duhet me respektu prin obligim me ka, si ka krye obligimin të fesmën i mjekër. Por edhe pse nëse djali ka mjekër, edhe kurse s'bën i sjellshëm urtë mir, morr me çitpishpish. Është tort me çitpishpish. A ne duat them që duhet i thimë fes Allah xhellahu vela. Taman sikurse me sunet, çka thot fea për mjekër Allah. Te kthyrem. Nëse thellt haram me shumë mjekër ater luftaje, ater kshillaje, ater çërtaje, ater merr këto veprime. Po nëse vepra thot është punë e mirë, feja thot, mi e kremshur është veprë e mirë valla. E çu është të po lufton dikon që bën punë mirë. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj atë. Duhet moru njërë pikë këto vepra punë. Unë e them dashsa prindi nuk ka faj, i ngrahtë nuk din, e kanë mush për jashtë, dashsa ai nuk e urrën djeve, po e kanë mush për jashtë, ka bukë kështu, ka bukë kështu te ai për të mirën e dialet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 Këto që i mezdhër du të meshtim u falet, të fëndonit shon ka cilët, e këto që i kebo këti? Këti i ke dhënë pare, dil, bab, blej, e hardjo. A që shto? Nuk duhet me bo kësi ndarje, dhe kësi padrici në raport me thmit, përshka këtë vej për vetë mira, Allah në arruajt. Kemi një telefonat tjetër. Urnani? Mirama. Mirama. Selam alekem. Aleikum, selam, artullah. A është rëzina me ne du koran? edhe më mojtë hajnë alimë shpejtë. Po, e qartë. E qartë. Pythja e radhës, doonë që ishte, a lejohet pas në masë natës me bodhikër? Po, a lejohet, më të jështë e preferuar? Se Allah u gjellë uvala, kur fletë para për të ditë mirë, thët, va bilë eshari, hum jes të gëfirun pasi përmenë Allah Gjellewala se ropët e ti të mirë, ngritë e natën për të falë namaz, e adhronë Allah Gjellewala, braktisin në grotësi në shtratë dhe komoditit në shtratëve, braktisin për itë Allah dhe qonë mu falë, Pas sa i thato vbil eshari humi sot qerun e pastaj pas provdimit namazet parasifirit ata ulen dhe kërkojn falet e Allahu xhelalu ala e përmendin Allahu xhelalu ala andaj përmendi Allahu dhe dhikri Allahu xhelalu ala pas namazit notës është i preferuar por ju dhikri i namazeve pas namazit notës shumë më shumë subhana 33 era elhamdul juq juqsu ikufizuar sikurse është te namazet farze as tek namazet farze dhikri që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaj salam është dhikri i kufizuar Apo me fjallë caktuara, lutët caktuara, përmenet caktuara, kështë mërët. Dhe sa so, pasë namazë në natës, nuk ka dhikër caktuara. Por i përgjithshëm, thurë e stakë fërë Allah, alhamdulillah, subhanallah, o zotë një mamë, falin më katët, lutët përgjithshëm e këtu e në të preferuar dhe në të lejuara. Edhe, po kemi një telefonatë, urdani? Allah me në arë, me në arë. Salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahëtullah. Babo, martesa, për, për në pritje nga babau martesa se bën pokullitor përshëm me çike në oz ah do të vëmë ditën se do i ushmem nëse është çortull është çortull do të fillojmë është çortull është çortull është çortull pyetja e dytë pyetja e tretë është te spi me përdorë për dhikën muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka përdorur gishtë Në kurrë di sopi grove ti kanë dashme për duar disa guraleca që të ndihmuan përmes Allah xhella uara sigurisht te shtëpitë ka thonë pejgamberi sa të përdorni gishtrin ngasë këtu flasin dhe dëshmojnë për ju ditën e gjykimit. Prandaj më e preferuar dhe më e mirë është mirë ti përdor gishtat ngasë këtu kanë me dëshmu ditën e gjykimit. Këjt trupiun këto me dëshmu për neve, për të mirë e për të keq. Andaj para mokat gishtin vjen te Allah xhella uara thonë zoti uon ky njeri përmes neve të ka përmendur ti, të ka madhnutur ti, të ka, ka falendruar ti. Andaj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 ande duatam që nganjëherë këto kushte kanë disa para kushte tjera varet nga ku atë rrethonat andaj duatam teknik ka disa para kushte që duhet të kien parasysh para se të mirët hapi në këtë detin për ndryshe asha që Allah e ka bëu halal në komune me vullaj nda me buharamesku kush mi ketoksun e bën haram ka sa Allah o jalla o la ketë ka bur e ka bur halal kimi telefonat kimi telefonat vërtet selamun alejkum عليكم السلام ورحمه الله ورنا يا ميري كترونج جهار هو هذا يوم راه مني الشكوله چه كوم سماس ديته تشفا مدرسه؟ اذهب طم بيان باشكو اا مدرسه ماسديته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 Aleikum rahmetullahi ve berekatuh. Aleikum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Uajeni se. Mir, alhamdulillah, çështet vëllah. Dëshëm të trashëtoni pyetën lidhen me çështën e mahremit, a bëni ahen çështë mahremit vetë i najtë natyrës me kadën, më pëm çkaordha në surën Nur, a është diçka ve në rroi më të qort. E qort, e qort. Aso. Allahu subhanehu veketes qafarua dhe gjithmonë e kam marrë ajetën si bazën. Po, e qartë. As-salamu alaykum. Aleikum salam wa rahmetullahi. Do të thotë Arjuna Kurani dhe Hamalia Sharum. Nëse Kurani përmbaj Kurani, përdo të Kurani për mëmbrojtëm ushuru sikur të na kam psua Allahu xhella wala dhe refuzoi Hamalia dhe këto shpothon nga gjunoja. Ka një pyetje që s'ka të bëj me neve. Çfarë turçt arabt ata martuan me at mart ortërtë aty ne dhe historioti i ka respektu traditat e njerëzve ja atë kur ajo kaçin mirata leju varas ku nuk ka dëmtime te knas martohet me çikamit kur kosh alhamdulillah as nuk ka tradit sa so shkurxjë kjo pun hamna keme kono martu dhe nuk kash kjo nevojë që natash kët problem mja bëjt gole turzhva ajë të bota mir kemo problemi me tona sa dush që më mund me problemi tona ajë të buna mirë të buna kaç A zgjenera ne përkuptoj që dikush e kupton çështën turçe të marrën çikën e miqes apo. Po atu është po ne vetëm çy shqiptar të ja apoin këtë. Kanë dha veprime që i çuditëm turçit. Na kanë ve jo veme se kët buot në këna çudit. Jo veç turçit. Andumë shoj nëpër leme tonë. Nëpër leme tonë sa najkim to pun rregull, na apo bon admir. Ekso më radh. Turçit kanë gjallë ortavet, ata i pysisin a ban martu çikën e miqes as bon këtu më radh. Ne shëriotuni korrë për shqiptar, vëllau. Shërioti korrë për, për kët buot te bua është e larmishme në traditat e veta, në kuptimet e veta, në ndërtimin e raporteve mes vete. Tekna që i kam ditë është shumë afërt, te kush nuk është më afërt. Te kush është porçyrçi krem, po çartu Allah sa ka të afërt si na. Tash është shumë se imponat e dikujt afërsin, si sikur që e kitë. Prandaj ata është normal kjo punë dhe i kanë arsye pse këtë bëjnë. Arabat e tosh këtu me radh. Na skemi arsye, elhamna obligim nuk është. Obligim se kena me bë ku kët punë. Kërë më shpë martu, kërë gjyëna zbojmë. Edhe kemë traditën tonë që shëriati në lejanë, që në njën e kësaj të kultivojmë adetin edhe traditën tonë. Dhe kur dhe se nga pengon shëriati këtë të të të të të të të? Kur dhe se nga pengon. Andaj, kjo që është e duhet të kuptuat në njën e lërmisë se kulturave. Jo në njën e imponimet e një kulturat. Kjo shumë është e rëndësishme. Kur d E më qirpëj të noshti, e kupton më mirë. Po kur jeni vetëm tona, ki po lamen e kuptoj, çush, kjo po bën këtë punë këto. Ama kur dësh peksoj, e kupton. Ka për shembull ushqime, thosht çings pa mund të mangër këtë punë. Sësi se mësu kur mangër, shkan me studin at vend, ka ta gadal kënaqësh të honger. Pse? Pse i e dal fit vetës tona, edhe kë provu, duket interesant. Ka ne doniesun, çush, pa mund në arabim me fisuna mu veshafton. Çush po më ecën. Të se ti sunë kuptoa ze ti në Pantolla. Apo, a mund kush kosh atje, studion ose banon ose viziton? E vesh, dogu çoka ai është afat. Pse? Pse e dal pe vetë ston aftë? Andaj mi kuptu të senë ngjëra, duhet me dal nga vetja jote, mos me qitur me syzet e tua, me jek syzet e tua mi lon këtu, me hipni breg edhe me qitur. A të rëshasa la ramania njerëzve që ka pasuri, në këst varfëri dhe dobësi dhe mangësi. Edan kët rast duhet me dal pe, so me qitur.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 kur s'navepse se ke marrë në çikmiçës, adikon tjetër, edhe jetojmë na çështot duke respektuar çdo kush, a ditë vetë, duke respektuar laramanin që e ka pranuar sherioti mbrana umetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo me konvekt me të një ngjyrë, tonë menuse shqiptarë. Problemi është kjo punë, ose tonë menuse turqisht. Kenë problem këtë punë. Amë kanë laramani, çrmana umetit, që kë laramani reflekton ngjyrat e bukura të këtij umeti. Ngjyrat e bukura të, të, të këtij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 Djo lijem pelen shkullën për gjumon, a e ka gjina i pelen, a qysh mi avon që ti hëgj? E qartë, e qartë. A bon me lën në shkullën o shkullë të mefë në os? A bon me lën në shkullën për gjumon? E qartë, in sholat tashme për gjigje bon me lën e latoz gjelë. Tashme për gjigje. Pyqja e, e shtat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 ta respektojmë këtrëzim. Dën kuadër të këtij të, të sigurojt një ambient të sigurt dhe të mjaftueshëm që njerëzit ta ushtrojnë fen, dikurse po s'ka vend shkolla. Po pse s'ka vend? Se, ven, se këto shkolla shumicatur janë ndërtuar der kurçiun falënia. Apo tash janë tash po falen, duhet me menu, më menuar me shtun një aneks një aty në shkollë që mund të më, më, më fal njerëz që po falen. Normal është kjo, të ecim me kohën, me zhvillimin e popullit. Por fatë këtësisht, nuk me ndonët këtë dretim. Me ndonët ma shumë që është me ngulfat këtëri, duke i hapur ahenje, dëfrime, mundësi të më dha për shfrenim, po Dheso, për namaz, së të dush. Dëso kur bje vjallë për namazë, së është këtu arabi. Dëso së është arabi për namazë e përraki, qka është? Qka i bjenë me kontë, dhe ratë raki e rakia, thike, presjone, droga në shkollë, që i bjenë? Kuj jimë në atë herapta?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 ambjente të mjaftur me që ta adhrujnë në lanë gjellëva që rrdu, që ka bëna që falet Allah? Pse duhet me nërgjë kanë mu falë? Pse? Ta e mëndoj që duhet të ndihmojnë, me këjë katër me dhe qarë është një adoleshen që kërkanë ndihme Allah. Thirja ati është kërkes për ndihme. A nuk duhet me ndihmojnë? Duhet të ndihmojnë ata që kanë mundë si me ndihmojnë. One e vallaj nuk mëj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 Wallahi, një njeri që do të më pië drog në shkollë, as 10% nuk hjek me kry këtë veprim. Klas në klasë vet, çysh hjek njëri me fal namazin. Po Allahu na ruaj. Wallahi, termat, vulkan ka mundësi më na mbyt Zotrim të të. Një njëri mundë akt amoral. Po amoral. Më bën klas. Dhe të ket hapësir më të mëdha dhe kohë matë një aftushme për këtë pun, se dikush i mu falë, pa nukat tërpë kjo pun. E më strati për tjera, për tjera. Pse së falë e drejtori, së falë e taj, është qështje tila, së besënë Allah në heqë, problemi ti është e vlaja. Hajë këmë donë për të si cijë për Allah, të dhjelë është për punë e ti. Ama mu, me organizu, që të ketë penges të organizume, për me falë namaz, ku jem të urnuna vla, ku jem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 pa u prishtë sistemi e arsimit, e imsimit, pa u demtua, pa u pengu procesi imsimur, mund në bozidhe për të punë. Ka mund në zime bozidhe. Këse për shumë tira po bozidhe, e për këtë paska metë mësë më të bozidhe. Ka mund në zime bozidhe, pa apo dojna me bozidhe, që të do të shpytje, apo dojna me bozidhe, që të do të në medit. Apo na po bo në penges për të zidhe. Kemi në telefonat fundit, të fundit, për sonte, Orna, orna, aleikum. Aleikum, salam orna, vla, orna. Uh, Alikum, salam tëllat. Në e shani pyjt e përruqin. Orna, orna, për të të dëgjojmë. Përsefkine, të asërni të abdojnë të na sërnat në lëshun njëka në fazën në gjekën. Në të asërni në fazën në gjekën. Po. Në qërën në soj. Po, e qërën. Allah shumë leh, ame. Ame, si, Allah. Pyjtja të atërëishtë dhe të të të të tërcumë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 të ke fundit shkolla kërë ndërtu. Ashtë ndërtu shkolla që i me këqyrë kush pa rrin shkolla, kush pa mësën shkolla. Ka tjetë që si ikim për shkolla eqë, që atër rrinë. Pos, fatë ke qështë suksesit ty një është shumë i topët. Pandaj, nuk duhet me ikë për shkolla. Nuk duhet me propunën me ikë për shkolla. Por edhe për me falë gjumonë, duhet do dole me bozidja.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 Ka detyra shkollave që më kanë treguar, Oja oh, Kimitçel dërën për Xhuman, më fuqan kanë herë. Gjysë klasë do të falë në asfalt. Jo kështu. Por ka mundi të verifikoj kush falët? Ka ka mundsi, ka mundsi pa kushtin nga njëra, ka mundsi pospërjashtime, por nëse është e mundshme. Prandaj, që djali që ka probleme me Xhuman, dhe ka obligim Xhuman, nëse ka në moshën madhore, atëherë mendojnë që duhet mundohet me pozgjide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 Dikush kaon që farz me yek mikran e synat më shumë. Dikush që ka bë këto kombinim, let'ma sjell dikush, unë nuk di çeni hoç ka thon kështu vë. Unë kam nikse fjalë të injorantëve që kanë thon. Kurs komuni që, që ka thon kështu. Kurs konis kurs komuni, do të thë nuk di veç unë komunik kur ti një hoç në Kosov imam xhami mbarsë Islame ku do ku nuk komuni. Sënjësh po i them nuk komuni që dikush ka thon kështu. Po, kam dëgju që synata mëshu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 për sa i përket mikrës, dietarët kanë mos pajtim, është e vërtetë. Ju jo të gjithë thonë që është sunnet, por ju jo të gjithë thonë që është obligim. Ka mos pajtim. Dikush i bindet këtij mendimi, dikush t'i mendimi. Të sillesh në këtë çark të këtyre mendimeve është kompletn rregull. Ëmer obligim el shan Allah. Ëmer sunnet nëse el shan ki se vop, nëse nuk el shan nuk i dënim. Simbas atyre që thonë që është sunnet, po më dalin jashtë i rrethit me çfarë drejtë Allah?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 po mund më thonë që ai që selçon skandënim, kështu mendon se orsunet, çu këtë mund më thonë dikush maksimumi. Në kët nuk besoj që një hoçi i shkolluar dhe i dhishëm mund më thonë. Allahu xhalla wala na'uzuft, na, na mundso të tanjojmë të vërtetë dhe ta njëkim atë. Dhe Resullallahu xhalla që të na mundson ta të tanjojmë pa vërtetë ndë argument nga. Allah, e Resullallahu më thotë që më e pasur mësimi në qabelet nit, ndaj yolla të ndëshme. Dhe Resullallahu më nduar që Ne urshen zemrton me besim të poshtë. Na vllazëron mes vete. Na dërgon Allah armiqësit e paragjykimet. Na largon Allah xhella uala çdo lloj konflikte që ndon të familjet tona në mesën tonë. Na bën Allah xhella uala të bashkuar, të unifikuar, të dashur mes vete. E lutem Allah të mënduar që ata që an të smur Allah xhella uala me shëru. Ata që janë në borxhi Allah xhella uala situatën më u lehtësu dhe t'u ndihmojmë me dal prej borxheve. E lutem Allah të mënduar se çdo kush që është mos pajtim me të afrë me të ti, me dashë në tij, me të ti, me miqë të ti, Allah u Gjellar me i pajtu. Sikur që lësë Allah u Gjellar me i pajtu. Që të vdekur i tonë, Allah me i më shëru. Dhe zbashku me ta në gjënetin e Allah u të nesër me në bashku. Allah në bëf pasus të fesë ti, dhe njënës të fesë ti, që për vëpime tona, të kemi referensë, fjalën Allah u Gjellar me i më shëru. Dhe fjalën Muhammad sallallahu alaihi nayaab shandat dhekhair tako min taki min arshim edheirat hera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh